Богемні фрашки. На закінченні цієї книги кільканадцять фрашок, як віддяку давньому товариству, тим кав'ярням, творчим майстерням, кухонним закапелкам, де здебільшого вони і писалися. Правдива еліта, правдива еліта, і взута, і в діта, еліта голодна, бути бидлом годна, замкнути коло. Ну що ж, цього й було й чекати слід. Від давніх мрій лишилися цурпалки. Вже крило не здіймається в політ, А коло друзів, ну не ширше чарки. Кав'ярні димно, кав'ярні димно, Так сколиби валує надмір слів. Дарма, мов викинуті з моря риби, це ми. Хоч моря тут нема, то з долі. Чорна птаха-карка, спіймались пристрасті на гак. Ну що ж, нехайте море, чарка, Та похлинаємось однак. Хімерні забави, якісь хімерні забави, солодко гіркі здебільша, чорновики без помарки, живу від кави до кави, живу від вірша до вірша, живу від чарки до чарки, Вихід до входу. Проблем і далі не зника, хоч став на карту биту, частенько вихід ступика, це вхід до лабіринту, нашийник. Пес у коло порожнечі Всунув голову по плечі. Ми із того пса кпимо, впихнувши голову Ярмо. А розалка стоїть, як овочайці. О, друже, Чарка не одна, Як сутності твоєї вияв. Хотів поставить галана, А галана поставив Пилів. І ленінів твоїх знесли, Геть до останнього турпалка, Та наче промінь із імли стоїть В наварії русалка. Нульова спокуса Спокуса для богемного б нуля. Нуличка в танці Ніжки загуля, І ніжки вище аж до двох півкуль. Та що спокуса, Як кишені нуль? Борівноважене вірою. з вірою ми згідні і незгідні, Щоб нас лишень до правди довела Бог іудей. Але чорти ж борідні, Як не крути, із нашого села три єдиність Олесю Гриньку. Заходиш на каву, зациклений сам, клубочиться димом полуда, за тим колом стоїть Каїн, за тим столом хам, а за третім не хтось, як Іуда. Брешеш, як непевний, неповних сто грам, і бачиш оновлення чуда, В єдине зливаються Каїн і Хам, і разом із ними Іуда». Мовчасний люстр, вальтаюсь, на жаль, до хати. О, як ми вміли гуляти, о, як нас коза водила, до хати, деруть водила. Захожу, це я. Та що ви, про мене немає й мови, а дайте гляну в люстро. Це я, а у люстрі? Ваш король, мучився, мучився, актор знаменитий, я у виставці цій. Дурень набитий, пробую так уже, пробую сяк. Хоч ти дурій, не виходить ніяк. Дурінь у мене на дурня не схож, дурінь почув те і мовив Отож із чорного ходу. Знов хавтурку підкинули друзі, отже, маю щасливу нагоду загостити із візом до музи. Звісно, так, тільки з чорного ходу, не петущий з перепою. Не з перепою, Гриць наш тішився собою. Тішиться в тверезій цноті, Мов та жаба на болоті. Грицю зваж на мудре слово, Що занадто то нездорово, Май до мужності довіру, І не пити треба в міру. Підмінований фуршет. Раз на фуршет зібрався поет. Його ж не просять на фуршет, Тоді він дзвонить у Орхком. та міна, міна за столом, вона вмонтована в паштет, Отак От зірвав форшет-плет. Правда на дні, я знаю, Правда вся на дні, А сам сидить на мілині, На цвинтарі. А це могила п'яка, Що і в труні тримає марку, З надгробка тягнеться рука, Ще й досі і тримає чарку, капелюх. На бакир капелюх, і у серці нестяма. Стрім голов у життя, у кипіння, кутіш, а тепер з капелюхом стою біля храму. Може, доля підкине щербатенький гріш.